تخویف ده پس ده زجر نا صورتون یو بل سردا سی دی یوکی زجر زورنوار کی نبل کی ویری ده قیامت ننبیعو لزر زورنوار کی نبل کی ویری نصور قارعا کی تخویف پس د زجر نا او پشان د زلزال ده اگه کیون زجر و پس د تخویف نه تخویف و زیادی که هم هلتیم احوال ذکر کلیو دلتو احوال بیانی خالتویلیو یسدرون <تصفح> ناسو اشتاةن خلق با رازی ڈلی ڈلی او دلتوییو میکونون ناسو کل فراش المبسوس دا خلق وزا څخه پریشان ایله کپاتنګان چې خوارشي ګډ وډ سوق په یاوسوګ په بلا په قیامت ذہیبت توجهنه بسم الله الرحمن الرحیم القاریات اگر وزو چټنګون کې د خلق لران مل قاریات صدا غورات چټنګون کې د زړونو د خلق لران وما درکمل قاریات اس پووک تعالی را چې صدا غروزم چې شلوونکې دا پردو د غوګونو لره ټولو سر لازم دي یو ما یکون الناس کال فراشل مفسوسین یت کارد چې شی به د خلق په شان د پتنګانو قوارشیوین سنج قمر کی ویل کان من جرازم مون تشرون تویدا ملخان دی ګډو موhto عینا الذا سوخپس و بیا روان شینهغه هغه زه ته چې کوم زیناواز شوشپېلې والی شوي ده خپل وډیر افرا تفری و سپديغه او شیبا دا غرونه په شان دا غواړې کل عین المنفوش وره چې جدا جدا شي اوا څنګه په هوا کې ځکنا ته څه بده غرونه په شي پاس هغه کسان چې درونی شي ټول د عملونو د دو د دوی ته دو تابعدارې د توحید او سنتنا عمل پدې نو فوهو فی عیشه الرضیه نو زګه باندې با پټیر خوشاله جون کی وی فی عیشه رضیه پداس جون کی وی چې هغه جون به خوشاله جون دم خوشاله یا خپې تر قرآن مبالغه ده کنه ها بندیان به خوشالي خدایمو مبالغه ده و جن یې هغه ژوند ته خوشاله و وي او دار محاوره کې دا سی کنه ها هغه څوک چې سپښه ټول د عملونو ده په بدعت سره او په شرک سره عملونه کوي خدا تپوس نه وکړي چې دې عمل لپاره نقشه نقششتي مخکې نه د پیغمبر نمونته سو روايات شته نه په خپل خواه کول چې څنګه به خواه ونه نه د وزن پیدا کی په سنت باندې او د دې په اعمالو کې سنت نو ټول رسم او رواي ټول په خپل طبيعت او خواهش فامه هاويا نزه دو سدو د دو حاویہ کندا او ما درا کما ہیہ ادا هو بتا اوس اوری ذلیکانہ سپو کتل را چې حاویہ س شیرې نارن حامیہ ورده گرم سورہ تکاثر کې